Заради нього, сказала вона. Джеймі обіняв її хุตко й тремтливо. Це так відрізнялося від незграбних обіймів Конора. Тоді звився на ноги й покрокував садом, прямуючи до Нет. Його очі так змінювалися, коли він дивився на неї, здавалися дивним чином повнішими, яскравішими. На його щоках запали ямочки від усмішки, і Нет повернулася до нього, досі сміючись, і Піп готова була присягнутися, що на коротку мить побачила в очах Нет той самий вираз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 Він був у її жахіттях, у брясканні пателень, у важких подихах, у випущених із руколівцях, у громовицях, у гепанні дверей, надто гучно, надто тихо, на самотії з іншими, ю у шурхоті сторінок, і у стукоті клавіш, у кожному клацанні, у кожному рипанні. Пістолет завжди був із нею. Тепер він жив у ній. Подяки.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 Олівії Кросмен, Алекс Девіс, Елспет Фрейзер, Еліс Рейвенс і Ханні Тернер. Дякую, що дозволили мені вкрасти частинки ваш хімен. Дякую, Еммі Твейтс, моїй найдавнішій подрузі, яка всіма тими жахливими п'єсами та піснями, що їх ми писали в дитинстві, допомагала відточувати мої оповідацькі навички. Дякую також Біргітті й Домініку. Дякую моїм друзям-письменникам, які здолали зі мною цей часом дуже лячний шлях.